Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina muhammadin sallallahu ala wa ashabihi ajma'in rabbi sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli pada sesi yang lepas kita dah ambil tentang sedikit sebanyak tentang adab talibul ilm adab seorang penuntut ilmu hilyah perhiasan yang perlu ada pada seorang penuntut ilmu Antaranya ialah kita mengelakkan daripada perdebatan yang tidak memberikan manfaat. Begitu juga kita mengelakkan daripada terjerumus dalam problem ilmu kalam. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi untuk uh, uh, kita mendapat manfaat tentang etika ataupun adab talibul ilm yang seterusnya. Sampai baca Imam Zahabi berkata Didoyakan dari Al-Darukutni -Darukut, Secara sahih bahawa Ia berkata Tidak ada sesuatu yang paling aku benci Kecuali ilmu kalam Aku berkata Tidak akan ada orang yang masuk Dan mendalami ilmu kalam Berdebat dan berselisih di dalamnya Padahal ia adalah seorang salaf <coughs> Jadi hari ini Al-Imam al -Imam rahimahullah Yang meninggal tahun 385 hijrah Seorang imam dalam bidang hadis yang terkenal Mengarang kitab Sunan dan Ilal Pun mengatakan bahawa Dia paling benci sekali Tentang seseorang yang terjerumus dalam ilmu kalam Sebab ilmu kalam ni adalah something yang sangat berbahaya Yang kita telah uh, sebutkan dalam sesi yang lepas Siri yang lepas Tentang ilmu kalam Satu ilmu yang terlalu mementingkan aspek logika yang banyak terpengaruh dengan falsafah-falsafah daripada Yunan dan akhirnya menyebabkan mereka ni, berasakan diri mereka terlalu kritis, mengatasi para salafus salih, sehingga akhirnya terjerumus dalam masalah-masalah yang super complicated dan akhirnya membawa bahaya kepada akidah mungkin kalau kita tengok dulu bila mana masyarakat pada zaman dulu ni terpengaruh dengan ilmu kalam uh, mungkin pada masa itu mereka mula menolak khabar-khabar ataupun hadis-hadis ahad hadis ahad iaitu bila mana dalam bidang akidah dalam babul akidah bila mana hadis tersebut dilihat bercanggah dengan pendirian-pendirian mazhab-mazhab mereka ni akhirnya mereka pun mengkategorikan kepada hadis mutawatir hadis ahad hadis ahad yang tidak mencapai taraf seperti mutawatir, tak boleh dipakai dalam aqidah. Dan akhirnya sudah berlaku penolakan-penolakan terhadap beberapa hadis walaupun ianya sahih. Dan akhirnya, generasi ke generasi seterusnya, sampai ke zaman kita hari ini, bila mana manusia sudah lebih dipengaruhi oleh ilmu kalam, walaupun kadang-kadang dia tidak mempelajari ilmu kalam itu sendiri, tetapi kerana terlalu menyanjung akal sendiri, logika sendiri dan akhirnya mereka mendakwa mereka ini mampu untuk nak mentafsirkan nusus al-Quran, nusus as-Sunnah Al dengan menggunakan akal kepala mereka sewenang-wenangnya. Sebab itulah hari ini muncul lagi golongan yang jauh lebih bahaya daripada golongan-golongan yang dulu. Yang mungkin sebahagian golongan yang lepas kita tengok kemungkinan mereka mentakwilkan beberapa asma' was-sifat ataupun beberapa isu dalam akidah tetapi hari ini sudah muncul golongan-golongan seperti liberal yang mula mempertikaikan hadis, mula menolak hadis-hadis yang sahih dan menggunakan al-Quran menggunakan akal mereka semata-mata. Mereka hanya menerima al-Quran tersebut supaya mereka at least Taklah dinampak sebagai totally bukan Islam Tetapi setidak-tidaknya mereka masih lagi orang nampak seolah-olah masih macam Islam Tetapi mereka menikam Islam daripada dalam Mereka memutabelitkan nas daripada Al-Quran mengikut akal mereka semata-mata Dan menolak tafsiran-tafsiran pada ulama' Yang mana disifatkan sudah ketinggalan Yang mana disifatkan tidak progresif, tidak praktikal dan seumpamanya Akhirnya kita tengok bermacam-macam dakwaan yang pelik yang kita tengok, kita dengar beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan yang lepas. Sehinggalah yang terbaru. Bila mana sampai sanggup mendakwa bahawa Nabi Ismail AS sebagai anak zina. Wal'iyadu billah. Mungkin semua ada baca berita tu kan? Tentang dawaan somebody yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS, Nabi Ismail AS yang merupakan... Nenek moyang kepada Nabi saw. Mereka dakwa sebagai anak yang hasil daripada anak tak sah taraflah. Mungkin mereka ini berpandukan kepada beberapa version Maybe dalam Bible setengah-setengah versi dalam Bible yang yang menterjemahkan bila mana dia disebut tentang hajar dihadiahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terjemahan tersebut menyebut dia sebagai gundi Sedangkan dalam kita tengok Even version-version yang lain pun dalam Bible pun Seperti dalam terjemahan Arab Al-Kutubul Muqaddas Tentang uh, version King James pun Menterjemahkan men dia as a wife Tetapi dalam version tersebut Dia menterjemahkan sebagai gundi Dan akhirnya dia mengatakan bahawa Nabi Ismail AS Dilahirkan sebagai anak luar nikah Mungkin diorang ni mengatakan Uh, ini tak ada apa Tetapi kalau kita tengok agenda yang tersembunyi di sebaliknya Ia mengandungi lebih dalam daripada itu Mungkin orang tak sangka Andai sekali pun Kalau katakan Nabi Ismail dilahirkan macam mana cara sekali pun Sedangkan anak yang dilahirkan daripada perhambaan pun tak dinamakan sebagai anak luar nikah Maka walaupun dilahirkan macam mana cara sekali pun kita kena tahu bahawa tak semua syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu sama dengan syariat yang ada pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada antara syariat yang sama seperti syariat berpuasa. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah turunkan kefarduan puasa ini Sebagaimana kefarduan pada umat-umat terdahulu kepada kita supaya kita bertakwa. Tetapi banyak juga daripada syariat yang daripada kalangan umat dulu yang tak sama dengan kita. Sebagai contoh, kalau orang sekarang umat Nabi Muhammad SAW bertaubat, kita hanya disuruh untuk nak bertaubat, menyesal, bertaubat, buatkan syarat-syarat sebagai taubat nasohah kita itu dah memadai. Dan Allah insya Allah Allah ampunkan bagi orang-orang yang betul-betul bertaubat dan ikhlas. Selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa syirik melainkan dan Allah ampunkan dosa-dosa selainnya sebagaimana yang dikehendaki. Tetapi bagi syariat pada zaman Nabi Musa alaihissalam bila mana mereka nak bertaubat apa yang mereka kena buat? Mereka kena bunuh diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran Allah sebut wa Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dan Allah bagitau bila mana apa umat kepada Nabi Musa alaihi salam yang ketika itu menyembah lembu tersebut patung lembu tersebut dan syirik menyunggutukan Allah bila mana mereka nak bertaubat Allah kata faqtulu anfusakum bunuhlah diri kalian tetapi syariat tersebut tak ada pada, pada kita, pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak semua syariat yang ada pada nabi-nabi terdahulu yang sama dengan kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap bagi satu umat tu ada syariat yang Allah dah tetapkan. Yang Allah dah spesifikkan. Dan bila mana mereka ini menikam Nabi Isa alaihi salam mereka sebenarnya nak menikam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi Isa alaihi salam Nabi Ismail alaihi salam adalah merupakan nenek moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka mengatakan Nabi Ismail sebagai anak zina, maka dia akan kata bahawa Nabi sallam bukanlah daripada keturunan yang baik. Mereka menafikan hadith-hadith yang banyak. Sedangkan Allah telah memilih keluarga Nabi Ibrahim sebagai yang dilantik sebagai rasul Allah sebut al-Quran bila mana orang musyrikin kata kepada nabi SAW alaihi wasallam wa idza jaatuhum ayatun hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu naj'alu haythu bila mana orang musyrikin yang mengingkari nabi alaihi dia kata kami pun nak wahyu tu diturunkan kepada kami baru kami akan beriman tetapi Allah kata kami lebih mengetahui Kepada siapa yang kami nak turunkan wahyu Orang-orang macam kamu ni tak layak Tapi Allah pilih Daripada kalangan hamba dia yang terbaik Daripada kalangan keturunan Yang terbaik Allah lantik Mereka sebagai Rasul dan Nabi Sebab itulah kita tengok lagi Allah sebut dalam Al-Quran Allah memilih Pala malaikat, para Rasul Dan dilantik mengikut apa yang Allah kehendaki dan ini macam mana yang Allah sebut lagi dalam al-Quran yang innallaha yastafi min innallaha اصفى ادم ونوحا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين Allah dah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim. Dan bila mana Allah telah memilih melantik mereka berbanding dengan seluruh umat yang ada pada seluruh alam ini, Allah nak kata bahawa pilihan Allah ini bukanlah pilihan yang kita boleh buat main-main tiba-tiba kita nak mendakwa dengan akal kita dengan tanpa kita tengok pada nusus sedangkan dalam hadis dalam al-Quran Allah dah sebut tentang tentang perkara tersebut tapi kita ignore sama ada memang kita jahil tentang Quran dan sunnah ataupun sebenarnya kita sendiri tak tahu dan kita ingin menikam martabat al-Quran kedudukan al-Quran dan as-sunnah itu sendiri dan kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya Nabi kata sesungguhnya Allah telah mengurniakan telah memilih innallaha astafa kinanah min Ismail Allah telah memilih Kinanah daripada kalangan anak-anak Nabi Ismail dan telah memilih dia sebagai akan dilantik daripada keturunan dia akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah memilih daripada keturunan Kinanah Allah telah memilih Quraisy untuk menjadi nenek moyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah telah melantik dan memilih daripada kalangan Bani Quraisy Allah telah melantik Bani Hashim sebagai legasi yang akan membawa keturunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah telah memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan daripada keturunan Bani Hashim yang merupakan sebaik-baik keturunan mengikut susu galur yang sampai kepada Nabi Ismail alaihi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tahu nasab Nabi kita ataupun kita tak tahu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan Allah pula melantik ibu Nabi juga daripada kalangan yang baik. Allah telah melantik Allah telah melahirkan Aminah Daripada keturunan Aminah binti Wahab bin Abdimanaf bin Zuhrah bin Kilab Yang bertemu nenek moyang Nabi dan Aminah pada Kilab Kilab pula adalah Daripada nenek moyang Nabi SAW Kilab bin Murrah bin Ka bin Kaab Lu bin Lu'ay bin Galib bin Fihir Fihir ni adalah Quraisy. Dan daripada Fihir Quraisy inilah Diteruskan di, di, di susu galuh dia lagi Daripada Malik bin An nadhar bin Kinara bin Khuzaimah Bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar Bin Maad bin Nezar bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan ini adalah satu nasab yang disepakati oleh muhadithin dan para sejarawan dan daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail AS berlaku khilaf dekat situ tetapi Nabi dah bagi tahu Allah telah memilih baginda daripada sebaik-baik keturunan dan Nabi sebut lagi dalam hadis yang dirutkan At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, iaitu sebuah hadis yang hasan, Nabi kata Kharajtu min nikah wa akhruj min sifah. Aku ini dilahirkan hasil daripada pernikahan yang sah. Walam akhruj min sifah dan aku bukanlah dilahirkan daripada pelacu. Milladun Adam ila an waladi abi wa ummi. Daripada Adam alaihi salam sampailah kepada ayah dan ibu aku yang melahirkan aku ini. Tak ada pun satu keturunan kami yang yang ada yang dilahirkan hasil daripada sifah Hasil daripada yang yang bukan sah Ini yang, apa yang Nabi SAW dah sebut Tetapi bila mana kita ignore tentang Nas daripada Al-Quran, daripada as Sunnah Dan kita dakwa bahawa akal kita ini sudah cukup memahami segala-galanya tentang agama Maka ketika itulah yang menyebabkan akhirnya agama ini jadikan sedemiakan rupa agama kita ini dihina sedemiakan rupa kita tak tahu kadang-kadang kita nak jawab macam mana tetapi kalaulah kita tahu tentang Al-Quran dan As Sunnah semuanya ada jawapan dan orang yang jahil tentang Al-Quran dan Sunnah orang yang tak mau menerima pakai tafsiran dan orang yang lebih mengetahui kita memahami tentang Nas daripada Al-Quran dan As Sunnah inilah menyebabkan akhirnya kita terjerumus dalam kesesatan wal'iyadu billah sebab itulah al-imam Qadi Abu Yusuf Anak murid kepada Abu Hanifah Rahimahullah Sebab tu dia kata Man ta'allam ilmal kalam Tazandak Sebab apa dia kata Orang yang mempelajari ilmu kalam ni Orang yang Yang dah terpengaruh Banyak sangat dengan falsafah Dengan pemikiran yang pelik-pelik ni Dengan otak dia semata-mata Boleh terkeluar daripada agama Islam Sebabkan bahayanya fitnah Sampaikan kita mempertikaikan zat Allah Kadang-kadang sampai mempertikaikan sifat Allah Kadang-kadang sampai kita menolak nas Yang sahih Akibat tidak kita rasa dia tidak selaras dengan akal kita Imam Syafi'i rahimahullah sendiri Dia kata ujian yang paling berat Yang seseorang hamba itu boleh rasa Selain daripada syirikkan Allah Dia kata Bila mana orang itu terjurumus dalam ilmu kalam itu bagi dia lebih berat daripada orang tu melakukan maksiat yang banyak. Sebab dia akan terus teraba-raba terus dah tak tahu nak mana nak balik ke pangkal jalan. Lah. Itu lagi bahaya. Sebab tu Imam Syafiq kata, orang yang ter ter terlibat dengan benda-benda ni semua, dia sepatutnya di di di disebat dan di di dipamerkan, dibawa di atas belakang unta untuk dibawa keliling bandar. Supaya tahu tentang musibah yang dia bawa ni satu benda yang besar. Maka kita jauhkanlah daripada terlibat dengan benda-benda yang pelik-pelik begini. Uh, Insya-Allah akidah kita akan semua akan lebih selamat. Baik. Sambo. Mereka itulah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang dikatakan Ibn Taymiyah rahimahullah, Ahli Sunnah adalah kaum muslimin terpilih yang paling baik bagi kemaslahatan manusia. Baik. Itulah jalan seorang yang dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, Iaitu bila mana kita memahami, kita mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi saw. Kemudian para sahabatnya, kemudian ini mereka yang mengikuti petunjuk mereka sampailah ke akhir zaman. Allah subhanahuwataala berkata, "Wassabiqun al awaluna min al muhajirin wal ansar, walladzina tab'awhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa ridhuu'an." Dan orang-orang yang Allah puji, orang-orang yang mengikuti petunjuk daripada para sahabat dulu dan termasuk daripada kalangan mana sekalipun asalkan dia punya target yang kita dah sebut pada sesi yang lepas asalkan mereka itu dinamakan sebagai salafus salih dan bukan salafut talih maka mereka itulah yang wajar untuk kita jadikan panduan. Cuma hari ini ahli sunnah kita dah bergolak. Semua orang nak claim masing-masing kita sebagai ahli sunnah. Maka buka lah persatuan ni Buka lah persatuan ni Untuk nak dakwa kita sebagai ahli sunnah Dan kadang-kadang Kita pun yang mengaku sebagai ahli sunnah pun Tak berapa sunnah dalam banyak hal Mungkin kita boleh katakan Apa yang di di yang didakwa oleh golongan yang lain tersebut Mungkin kita katakan Dari sudut view dalam akidah mereka ini Bukan ahli sunnah Tetapi kadang-kadang kita lupa juga Kadang-kadang kita ni dalam bab akhlak Bab adab kita pun tak bukan ahli sunnah pun dalam bab-bab tersebut walaupun mungkin kita kata akidah kita betul sebab itu kita kena ahli sunnah kena jalan sunnah kita kena ambil complete package yang mana kita bukan ahli sunnah kita tak bersesuaian ahli sunnah kat situ kita jangan claim lah kita sebagai ahli sunnah sebab itu orang tu ahli ahli sunnah dalam apa yang mereka sama dan sejajar dengan petunjuk daripada sunnah dan para salafus salih yang mana menyimpang daripada itu Maka kita bukanlah dalam perkara tersebut sebagai ahli sunnah Kerana ahli sunnah bukan semata-mata pada akidah semata-mata Tetapi juga pada akhlak, pada ilmu, pada interaksi, pada muamalah Dan pelbagai sudut kehidupan Sebab agama Islam ini adalah sebagai way of life kepada kita Cuma kadang-kadang ada juga orang yang mentafsirkan ahli sunnah ni Dibagikan kepada dua Dia kata satu ahli sunnah yang muawilah satu lagi ahli sunnah yang mufawwidah. Maksudnya, diorang kata ahli sunnah ni ada dua jenis. Satu yang yang jenis yang mentakwilkan sifat Allah, iaitu yang yang yang yang termasuk dalam tu uh, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan dan diorang juga mengatakan bahawa ada juga ahli sunnah daripada kalangan mufawwidah. Dan diorang claim sebagai salaf lah. Uh, salaf ni kalau dalam mungkin siapa yang belajar akidah pun uh, ada ada tahu tentang bab asma' yang mana kalaulah yang golongan-golongan macam Ash'ari golongan macam a uh, Maturidi, dia mentakwilkan sifat-sifat Allah. Dan dia tidak ber, bercakap tentang zahir. Kalau orang tu kata tentang yad bil mana Quran sebut apa, tentang Quran Allah kata Allah ciptakan dia bima khalaqtu bi yaday dengan tangan, mereka mengatakan bahawa tangan tersebut ialah kuasa sebagai contohnya. Tetapi para salaf tak. Para salaf dia tidak mentakwilkan sifat-sifat tersebut dan mereka hanya membiarkan makna itu dengan keadaan makna tersebut difahami. Sebab itulah Al-Imam Malik rahimahullah bila mana ditanya tentang istiwak, apa dijawab al istiwa maklum. Kami tahu, makna istiwak itu kita faham. Wal-kaifiyyatumajhullah. Dan kaif tentang bagaimana istiwak tersebut, kita tahu. Istiwaknya ada few makna, antaranya tinggi atas, tetapi bagaimana istiwa tersebut kami tak tahu. Dan kemudian dia kata minallah risalah, wa minar rasulil balal, wa alaihut tasdiq. Dan dia kata lagi daripada Allah mesej tersebut risalah tersebut disampaikan, dan daripada Rasul lah, mesej tersebut disampaikan kepada kita. Dan bagi kita wajib bagi kita untuk nak beriman. Maksudnya, para salaf dulu. Bila mana turunnya ayat-ayat yang sedemikian yang berkaitan dengan ghaibiat tentang sifat yang kita tak tahu pun. Maka mereka mengatakan makna yang Allah gunakan tu kami faham. Tetapi bagaimana dia? Kita tak tahu. Contohnya, bila mana Allah sebut tentang tangan, maka dia kata Allah gunakan perkataan tu pada diri dia, tapi kita tak tahu macam mana bentuk tangan tu. Kita tak takwil, kita tak pusing. Kita biarkan maksud tangan tu tetapi kita faham maksud tangan, tetapi tangan tersebut tidak sama dengan tangan mana-mana makhluknya. iaitu bila mana Allah sebut, لايسا كمى فلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرِ. Allah kata dalam Quran tiadalah yang serupa dengan Allah. Tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Wahhuasamiul basir. Dan Allah isbatkan Allah sebutkan tetapkan tentang sifat sama pendengaran dan penglihatan. Maksudnya Allah nak kata. Tak ada siapa yang serupa dengan Allah. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Manusia pun mendengar. Manusia pun melihat. Tetapi pendengaran dan penglihatan manusia itu tidaklah sama dengan Allah. Jadi para salaf dia tak mau tak mau ta'wil tentang sifat-sifat Allah begitu. Kerana dia mengatakan bahawa Allah lebih mengetahui tentang apa yang di, di, dinyatakan. Tapi kami faham bahasa Arab yang digunakan tersebut. Tetapi kami tak mau masuk tentang perinciannya bagaimana dan bagaimana. Sebab tu kita tak jumpa daripada kalangan sahabat daripada kalangan tabi'in para salafus salih yang terdahulu yang nak menyibukkan diri untuk nak detail tentang perkara tersebut. Dan Imam Malik pun bagi tahu lagi wassu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentangnya bid'ah. Sebab apa kita dah terlampau bila mana kita dah start think tu kita akan fikir lagi benda-benda yang bukan-bukan sepatutnya benda tersebut tidak menyibukkan kita memeningkan kepala kita lebih banyak. Dan sebab itulah Az-Zuhri wa Makhul Antara tokoh-tokoh muhaddisin, tokoh-tokoh ulama yang terdahulu, mereka mengatakan bahawa bila mana datang hadis-hadis demikian, dikatakan umir ruha kama Biarkan dia macam itu. Maksudnya apa yang hadis bagi tahu tu kita follow je. Tak perlu untuk nak kita complicated nak fikir macam mana, macam mana dan macam mana. Sebab tu Sufyan ats-Thauri dia pun berkata bahawa apa-apa sahaja man wasafallahu nafsuhu Fil Quran, apa-apa sahaja yang Allah sifatkan kepada buat dirinya di dalam Al-Quran dia kata, maka bacaan dia itu adalah tafsir kepada dia apa yang Allah sebut dalam quran begitulah yang kita baca tanpa kita serupakan kepada mana-mana makhluk dan begitu juga tanpa kita takif persoalkan bagaimana rupa benda-benda itu -benda dan ini yang masalah dia bila mana orang menyifatkan Madhab salaf sebagai madhab mufawid Ini satu problem Mufawid ni maksud dia apa? Dia nak kata bahawa salaf ni Tak kerti apa Yang di-ignore makna dia Kita tak kata salaf ignore tentang makna dia Sebab tafwid kat situ ada dua Satu tafwidul makna, Satu tafwidul kaif Tafwidul makna ni yang kita memang Tak tahu makna dia apa tersebut Ini bukan madhab salaf Sebab ini lagi bahaya Bakati Ibnu Taymiyyah rahimahullah dia kata mengatakan benda ni langsung tak ada Mana lagi bahaya sebab dia akan membuka pintu kepada orang-orang yang akan datang dia kata kamu ni jahil. So biar kita orang datang bawa makna yang yang, yang kamu tak tahu tu. Tetapi yang salah buat ialah tafwidul kaif. iaitu makna dia kami fahami tetapi kami tidak takwil tentang bagaimana benda tersebut. Bin mana Allah sebut contohnya Allah Allah tertawa maka kita tak tak tak kita tak perincikan. Kita tahu maksud tertawa tapi kita tak samakan dengan mana-mana makhluk. Sebab Allah dah kata laisa kamithlihi shay. Tetapi yang bermasalah juga orang pun paham bahawa salaf ni dia suka musyabbih. Dia golongan mujassim yang menjasatkan Allah. Golongan yang dia memaksa kita ataupun melazimkan satu pendapat yang salaf tak kata macam macam kata kopi ni kita tak kata kopi ni sedap dia nak paksa juga kata kopi ni sedap padahal kita tak kata kopi ni sedap jadi itu yang tersilap di kalangan uh, kontemporari penuntut ilmu kontemporari sampaikan dia orang keliru dalam masalah tersebut dia orang asyik kata kepada salaf ni adalah mazhab mujassim mujassim mujassim Pada salaf salih tak tajim ke Allah cuma dia kata dalam masalah tersebut pada sahabat faham Begitulah yang mana Allah dah turunkan Begitulah apa yang salafus salih dah tunjukkan Kami follow begitu saja Tetapi kita faham Kadang-kadang setengah daripada golongan ni Kenapa dia ta'wil Supaya dia nak cuba nak mensucikan Allah Bagi dia Kalau kita tak ta'wil Kita rasa macam seolah-olah kita menjasadkan Allah So kita ta'wil Niat dia murnilah Tetapi kita kata mungkin jalan tersebut tak berapa tempat Dan mungkin ada satu pepatah yang kita semua dengar hari ini tentang bagaimana orang dok kata tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam pernah dengar kan orang mengatakan bahawa jalan salaf ini paling lagi selamat tetapi jalan khalaf ini iaitu jalan, khal, jalan salaf ni yang dulu ulama-ulama dulu ni jalan khalaf ni yang kemudian yang banyak terpengaruh dengan misalnya uh, ulama-ulama mazhab asy'ari, Maturidiyah yang lain mereka mengatakan mereka ini lebih a'lam wa ahkam mereka ini lebih tahu dan lebih bijak Ah ha, ini lagi satu pepatah yang salah dan kontradik. Macam mana satu mazhab yang kita dakwa sebagai lebih tahu dan lebih bijak ni kita kata dia tak selamat? Sepatutnya mazhab yang lebih tahu, yang lebih bijak inilah yang lebih selamat. Ini satu contradiction lah. Dan dan satu lagi yang berbahaya ialah seolah-olah kita mendakwa para, para salafus salih tak faham nusus. Tak faham seolah-olah macam sahabat dulu tabi'in dulu yang terdahulu ni dia jahil tentang makna nusus Bilamana dia orang tak mahu perkatakan tentang isu tersebut <kaburu> min afwa, min afwa illa ini satu-satu daripada pendustaan yang tinggi jugalah, yang tak seharusnya berlaku, maka sebagaimana yang disebutkan uh, oleh al-fadl al-allama syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Maka seseorang tu mana-mana kelompok Sekalipun adalah Ahli sunnah dalam apa yang bersesuaian Dengan sunnah, bertepatan dengan sunnah Apa yang dia tidak bertepatan dengan sunnah Maka dalam perkara tersebut kita bukanlah Ahli sunnah, maka jangan Terlampau nak berebut tentang title Ahli sunnah tersebut Yang penting ialah kita yang mengamalkan Sunnah tersebut dan, dan Kita perlulah dalam satu bab. kadang-kadang ada, ada orang Tanya, adakah golongan Fulan dan Fulan ni sebahagian daripada ahli sunnah jadi so, kita jawab dia adalah sunnah Apa yang bertepatan dengan sunnah Dalam banyak benda yang contoh beberapa perkara yang tak bertepatan Dengan cara salah dan cara sunnah Maka itu bukanlah sebagian daripada daripada sunnah Dan itu juga yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin al-Albani Rahimahumullahu al-Jami' ha, Baik Sambung lagi Maka istiqamahlah dalam jalan ini Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain kerana jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan Allah. Al-An'am 153. Iaitu dia nak bagi tahu kat sini kita kena ikut macam mana Allah sebut dalam Al Quran. Wannahada wa sirat musta'imun fattabi'uh, walla tattabi'usubulafatfarraqabikum ansabillah. Ikutlah Allah yang kata sebut dalam Al-Quran. Inilah jalan yang Aku tunjukkan dan inilah jalan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah sampaikan. Follow the right path, jalan yang lurus yang Allah dah tunjuk wala tattebi'us janganlah kita ikut jalan-jalan yang bercambah-cambah bercap belah banyak ni sebab itu bukanlah daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita kalau kita nak berkenalan tentang macam mana pegangan para salafus salih terdahulu banyakkan membaca sejarah-sejarah di orang. Bukalah kitab-kitab macam Siar Alam An-Nubala yang ditulis Az-Zahabi yang menghimpunkan tentang biografi sejarah-sejarah tentang perawi apa dan ulama-ulama terdahulu. Kita baca, kita tengok macam mana pada para salafus salih salaf salaf dulu. Aa, berpegang kepada manhaj yang sahih. Baik. Seorang pencari ilmu wajib menghiasi lahir Mahupun batinnya dengan mahkota ketakutan kepada Allah Menjaga syiaan-syiaan Islam Menolong sunnah Menyebarkannya dengan amal Menyeru manusia kepadanya Menjadi petunjuk menuju jalan Allah dengan ilmu Sifat dan amal perbuatanmu Selain itu, wajib baginya untuk menghiasi diri dengan sifat jantan Toleran dan akhlak-akhlak yang baik Dan inti dari semua ini adalah rasa takut kepada Allah kerana itulah Imam Ahmad bin Hanbal berkata Asal pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Dalam poin yang nak disebutkan oleh Sheikh Bakar kat sini Sheikh nak menekankan satu poin baru Tentang bahawa setiap talibul ilm per Perlu ada perasaan takut kepada Allah Kalau kita tak ada perasaan takut kepada Allah Maka kita ini tak layak untuk nak belajar Tak layak untuk nak bergelar sebagai talibul ilm sebab itulah sebahagian ulama dikatakan kalaulah kita ada satu ilmu tersebut yang kita tak tangisi, yang kita tak berasa takut dengan ilmu yang kita ada tu dengan apa yang kita nak bawa di hadapan Allah nanti, maka dikuatiri ilmu yang ada pada kita itu tak memberi manfaat buat kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi saw. Misalnya ada hadis riwayat Tirmidzi, Nabi kata, لا تزال قدم عبد المؤمن يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة Nabi kata tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam itu di hari akhirat kelak di hadapan Allah nanti selagi kita tak ditanya tentang empat perkara. Wā anhayātihi fi ma'afna, wā anshabābihi fi ma abla, wā anmālihi min ainak tasebahu wa fi ma anfaka, wā anilmhi fi ma amil. Yaman Nabi saw sebut kita tak akan berganjak di hadapan Allah sehingga ditanya tentang empat perkara. Yang pertamanya tentang kehidupan kita Kemana yang kita telah habiskan Tentang masa muda kita Kemana kita dah kerjakan Tentang harta yang kita akan terima Daripada mana kita dapat harta tersebut Dan kemana kita belanjakan? Dan tentang ilmu yang kita ada Yang kita pelajari Apa yang kita telah amalkan Berapa banyak orang hari ini Yang belajar Ramai orang penuntut ilmu hari ini yang nak belajar tetapi berapa ramai orang yang beramal dengan ilmu yang dipelajari dan berapa ramai orang yang ikhlas dalam amalannya. Dan orang-orang yang yang yang sepatutnya orang yang perlu yang paling utama untuk nak takut kepada Allah ialah orang-orang yang belajar, penuntut-penuntut ilmu. Sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, "Innamayakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ialah para ulama. Para ulama ialah orang yang yang yang tahu yang belajar tentang ilmu agama yang yang ada yang yang mempunyai ilmu dalam dada-dada mereka. Orang sebeginilah yang sepatutnya takut kepada Allah. Bila mana kita nak mengajar kepada orang, kadang-kadang kita takut. Adakah kita ni amalkan apa yang kita nak sampaikan kepada orang? Kadang-kadang kita takut apa yang kita cakap tu tak serupa bikin. Ini memang antara benda yang selalu sepatutnya yang sepatutnya seorang penuntut ilmu ada. Dan bila mana kita belajar, kalaulah kita tak berasa sedikit pun benda tersebut something yang kita takut nak terjebak dalam maksiat sedangkan kita tahu kita ada ilmu bahu perkara tersebut maksiat, maka kita bukanlah talibul ilm, kita bukanlah penuntut ilmu yang sejati. Dan beza dalam bahasa Arab bila mana disebut sebagai khasyah, dia ada beza bila mana disebutkan dengan khauf fala khashyah inna ma yakhsha min ibadihi ulama orang yang takut khashyah ni juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai takut khauf pun juga takut tetapi dalam bahasa Arab khashyah dengan khauf ada beza bila Allah guna khashyah maksudnya khashyah ni orang tu berasa takut sebab apa yang ditakuti tu lebih besar lebih agung lebih hebat daripada dia bagaimana seorang hamba ni takut dengan Allah Itulah dia khasyah Tetapi khauf Khauf ni takut disebabkan kita punya kelemahan Maksudnya kita ni Kita yang penakut Kita yang cabul ke apa So akhirnya itu adalah dia khauf Kita takut contohnya Kita takut dengan bayang-bayang sendiri Padahal bayang-bayang tu tak ada apa-apa Kita rasa macam ada orang ikut kita kat belakang Kita lari padahal tak ada apa-apa So maksudnya kita pengecut, kita penakut Itu takut khauf Begitu juga macam orang yang kecil takut kepada orang yang budak yang lebih besar daripada dia. Itu khauf sebabkan orang yang yang penakut tu dia rasa dikecik, dia kekurangan dia, kelemahan dia. Tetapi khasyah ni orang tersebut berhadapan dengan something greater yang lebih hebat. Seperti mana kita dengan Allah. Orang Allah adalah lebih hebat. Maka kita berasa takut, itulah khasyah. Dan kadang-kadang Allah juga gunakan khawf dalam Quran fala takhafuni wa khafun fala takhafuhu hum khafuni in kuntum mu'minin. Allah bagitahu tahu pada orang beriman janganlah takutkan mereka tetapi takutlah aku. Sebabkan Allah gunakan perkataan tu dari sudut uh, berlawanan jelah. Baik, teruskan Maka peliharalah rasa takut terhadap Allah. Baik dalam keadaan tampak maupun tersembunyi Kerana sesungguhnya manusia terbaik adalah mereka yang takut kepada Allah Dan tidak akan ada orang yang takut kepadanya kecuali seorang alim Dengan demikian, manusia terbaik di sisi Allah adalah seorang alim Namun, janganlah lupa bahawa seorang berilmu tidak layak disebut alim kecuali setelah ia mengamalkan ilmunya dan tidaklah seorang alim beramal berdasarkan ilmunya Kecuali akan tumbuh dalam hatinya perasaan takut kepada Allah Khatib Al-Baghdadi meriwakan sebuah asar Dengan sanat yang unik dari sembilan keturunan Ia berkata Telah mengabarkan kepada kami Abu Al-Faraj Abdul Wahab bin Abdul Aziz bin Haris bin Asad bin Laith bin Sulaiman bin Aswad bin Sufyan bin Zaid bin Akinah bin Abdullah At-Tamimi ia berkata aku mendengar bapakku berkata aku mendengar bapakku berkata aku mendengar bapakku berkata aku mendengar bapakku berkata aku mendengar bapakku berkata aku mendengar bapakku berkata aku mendengar bapakku berkata, aku mendengar bapakku berkata aku mendengar Ali bin Abi Talib berkata ilmu memanggil untuk diamalkan jika jika ia menjawabnya maka ilmu itu akan tetap ada jika tidak maka ilmu akan pergi meninggalkannya. Redaksi serupa juga direwakan dari Sufyan As-Sawri rahimahullah. Baik. Yang ini di, di, disebut tentang kepentingan kita sebagai talibul ilm untuk beramal dengan apa yang kita pelajari. Tadi kita dah sebutkan hadis daripada riwayat Tirmidhi. Tentang bahawa kita akan ditanya di akhirat kelak tentang apa yang kita akan, yang yang telah kita pelajari ini. Apa yang kita amalkan. Dan ini satu yang perlu kita perlu perlu hayati, perlu Uh, kata kena renung sebab nabi sendiri dalam uh, hadis yang diriwayatkan oleh khatib bahawa nabi SAW alaihi wasallam bagitau alim alladhi yuallimu an-nasa alkhair perumpamaan bagi seorang alim yang mengajarkan kepada orang ramai tentang satu kebaikan wayansa nafsahu dan dia terlupa akan dirinya maksudnya dia tak beramal nabi kata perumpamaan mereka ni bagaikan siraj satu pelita yang mana dia menaruh menerangi orang lain tetapi dia membakar diri sendiri. Macam lilin lah. Kalau lilin kita, baka, kita hidupkan api tu, orang lain nampak cerah. Tapi lilin tu sendiri terbakar. Maksudnya begitu juga kita, kita mengajar pada orang lain, mungkin orang lain ambil manfaat, dapat manfaat daripada apa yang kita ajar, tetapi at the same time, kita seolah-olah sedang membakar diri kita sendiri sebabkan kita tak amalkan dan Allah akan question dia akhirat kelab. Lima ta'qulun amala ta'fa'lun. Kenapalah kamu berkata sesuatu yang kamu tak amalkan? Allah sebut dalam Quran lagi, "Fabimana naqtihim mithaqahum la'annahum wa qulubahum qasiyah, yuharrifuna al 'amma wadi'ihi wa nasuha haddham mimma dhukirubih." Iaitu bilamana kita lupa. Kita ajar kat orang, kita dok kata ke orang tetapi kita lupa untuk nak beramal untuk diri sendiri. Maka ini something yang perlu kita takuti di hadapan Allah kelak. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum al Quran surah Al-Baqarah adakah kamu menyuruh orang ke arah kebaikan tetapi kamu lupa tentang diri kamu sendiri wa antum tatluna al-kitab sedangkan kamu membaca kitab-kitab tersebut kita tahu kita baca kita ngaji Quran kita belajar hadis kita pergi kuliah kita dengar tetapi kita tak amalkan kita suruh orang buat baik kita tak tapi kita sendiri tak buat macam mana orang nak terima cakap kita ulama sebut idzal uh, ilmu lam ta'mal ta bihi hujatan alayka wa lam tu'zar bima antajahiluh fa in kunta qad utita 'ilman fa innaman yusaddiqu qawla almar'i ma huwa fa'iluh ulama kata kalaulah kita mendapat satu ilmu yang kita tak amalkan maka kita tak akan mendapat keuzuran lagi nanti dan bagaimana orang nak percaya dengan cakap kita sedangkan apa yang kita cakap tu sendiri kita tak amalkan kita bercerita ke orang tentang kepentingan menjaga lisan Tetapi kita tak jaga lisan kita Kita kita kita pesan kepada orang supaya bersabar Tapi kita sendiri bukan penyabar Kita pesan kepada orang supaya berakhlak baik Tetapi kita sendiri tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia Kita menyuruh masyarakat umat Islam supaya berpadu Tetapi tindakan kita sendiri tidak membawa perpaduan kepada umat Islam even pada uhruah kita sendiri pun kita tidak laksanakan benda tersebut macam mana kita nak menyuruh orang apa yang orang akan nampak manusia, orang hadirin boleh menilai apa yang kita cakap dengan apa yang kita lakukan dan ini something yang bukan mudah sebab itulah benda yang paling takut untuk saya nak cakap adalah benda yang saya tahu benda itu susah nak amalkan cerita tentang ikhlas susah kita nak amalkan Cerita tentang birrul walidain tentang berbakti pada kedua-dua apa susah untuk kita nak kita nak nak nak buat semua tu tetapi kadang-kadang kita terpaksa cakap kerana bila mana kita tujuan kita nak cakap untuk nak mengingati diri kita sendiri dulu sebelum kita mengingati pada orang yang lain itu baru seorang alim yang rabbani kita bukan bila mana Allah nafikan mereka ini bukanlah ahli ilmu yang sebenarnya bukanlah kerana nak kata bahawa mereka ni tak berilmu tak tetapi mereka ini bukanlah alim rabban. Bukanlah seorang alim yang mampu untuk nak mendidik manusia di sekelilingnya. Sebab orang alim yang rabban ni, dia mampu kadang-kadang mendidik orang dengan karakter dia sahaja. Tanpa sempat dia nak cakap banyak pun. Dia tak cakap banyak, tetapi manusia akan terkesan dengan dia dan akan ambil manfaat daripada akhlak dan karakter adab daripada dia. Sebab itulah anak murid Imam Malik bila mana dia kata, kami mempelajari kami mendapat manfaat daripada adab Imam Malik lebih daripada kami mendapat manfaat daripada dia dalam bidang hadis yang kami belajar dengan dia kami belajar dengan hadis ilmu Imam Malik bidang hadis dia sangat tinggi tetapi kami mendapat manfaat daripada akhlak itu itu lebih tinggi dan bila mana kita bersama dengan orang-orang saleh kita menghadiri kuliah kita bersama dengan para ulama Sebenarnya itulah masa macam mana kita nak mentakdibkan, mengadabkan diri kita ketika bersama antaranya disebut bersama dengan para ulama. Bila mana kita bersama dengan ulama, kita kena ingat Allah Azza Wajalla telah mengajar para sahabat supaya beradab, misalnya dengan Nabi Sallallahu Sallam. Allah sebut dalam Surah Al-Hujurat, Ya Ayuhaladzina Amnu Latajaludu'aa ar-Rasulibilhamukum kedu'aaibagdikum bagha. Janganlah kalian memanggil Nabi SAW sama seperti kalian memanggil orang-orang yang lain Kat sini kita boleh dapat manfaat bahawa kita sepatutnya Bila mana kita kadang-kadang praktiskan dengan para ulama' kita kena jaga adab Ramai orang hari ini bila mana berkhilaf dengan para ulama' pun mereka tak beradab Orang tu mungkin diiktiraf sebagai ulama' Tetapi kita menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang tak sepatutnya. Orang tersebut contohnya memegang sebagai jawatan yang tinggi mufti di negara kita. Tetapi kita memberi gelaran-gelaran yang tak sepatutnya kita. Ini saya cakap betul. Sebab benda ni orang-orang mudah, orang mudah tergelincir. Tak ada, kita tak ada adab. Walaupun orang tersebut kita tak kita tak agree dengan dia, mungkinlah kita tak anggap dia sebagai ulama. Tetapi macam mana pun dia adalah seorang yang menduduki jawatan ulama' yang diiktiraf dalam negara. Janganlah kita nak tukar-tukar bagi dia nama Mazda, bagi dia nama... Ni saya cakap betul. Ni bukan apa-apa, tak kira lah kepada siapa. Even pada mana-mana mufti yang kita tak setuju sekalipun, Kita tak boleh, janganlah kita nak tukarkan nama, tak ada ada patutnya dalam nusus dari kita bersunah kita patut kita dah boleh belajar para sahabat Allah kata jangan kamu panggil nabi sebagaimana kamu panggil orang lain orang yang ajar kepada kamu tentang agama orang yang yang yang ada kedudukan tinggi dalam agama kemudian kita nak samakan dia dengan orang sebab itulah syekh Syarqiti bagi tahu kita ni bukannya sebabkan kita nak ghulu kita nak ekstrim, nak taksub dengan seseorang tak tetapi kita nak jaga agama kita, kita nak ajarkan orang kepada orang sekeliling kita, supaya agama ini pasti penuh dengan adab. Dan orang yang perlu, sepatutnya penuntut ilmu inilah yang sepatutnya orang yang paling utama untuk nak beradab dengan adab-adab islami. Dan janganlah panggil, macam tadi Al-Quran, ja Rasul. janganlah panggil Ya Muhammad, Allah larang, jangan panggil oh, Wahai Abu Kasim Jangan panggil macam tu Walaupun kita tengok zahirnya, apa Salahnya, tu nama dia Tetapi Panggillah dengan nama yang baik Ya Rasulullah Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah Begitu juga kita bila mana kita nak panggil seorang alim Seorang guru kita Jangan kita kita cakap macam Seolah-olah dia ni kawan kita Entah anak, entah, anak Dengan, dengan syekh kita Panggil dia dulu, ya Syekh, ya apa-apa sahaja gelaran yang baik dengan dengan penuh adab. Begitulah caranya bagaimana Islam mengajarkan kita untuk nak bercakap dengan orang yang memiliki Al-Quran dan As-Sunnah dalam dada-dada mereka. Kita tak boleh samakan. Bukan maksudnya kita nak nak, nak levelkan martabak atau nak taksub tak Tetapi ini dari sudut bab kita meletakkan seseorang tu pada tempat yang sesuai. Allah sebut dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Adakah sama orang yang berilmu ni dengan orang yang tak berilmu? Tak sama. Sebab tu Allah didik Nabi Musa alaihissalam bil mana Allah nak turunkan wahyu, Allah didik Nabi Musa. Uh, Allah kata bil mana Nabi, uh, Nabi Musa nak masuk ke ke bukit tur tu, Allah kata ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Tu Allah kata ke Nabi Musa alaihissalam buka lah selipa sebab kamu nak masuk ke tempat yang suci tempat yang Allah nak, nak ajar Nabi Musa alaihissalam dan kemudian Allah bagi tahu lagi bahawa akulah Tuhanmu ana rabbuk la ilaha illa ana fa'budni wa aqimiss salata lidikri. Allah mengajarkan dia supaya bila mana kamu nak datang ke tempat-tempat yang suci tempat-tempat yang wahyu Allah diturunkan jaga adab dalam konteks Nabi Musa cabut selipar begitu juga kita kita nak pergi ke tempat majlis-majlis ilmu, kadang-kadang kita ambil semerono saja. Kita tak tak tak jaga kita punya, kadang-kadang kita tak bersedia. Kita kita kita buat bising dan umpamanya. Padahal ada benda tersebut dimentionkan dalam Al-Quran. Sebab itulah Allah sebut dalam bilamana nak syariatkan kita pada nak sembahyang Jumaat, Allah syariatkan bagi ada sunat kita untuk nak mandi, untuk nak ambil wuduk cantik, -cantik berwangi wangian sebab kita nak pergi ke satu tempat yang mana akan disebut akan di, di khutbah akan diberi khutbah yang mana patutnya penuh dengan peringatan kalamullah wa kalamun rasul dan kita nak pergi ke masjid tempat yang kita akan nak salat sebab tu Allah suruh jaga penampilan jaga adab jalan dengan penuh ketenangan bukan dengan kelangkabut bukan dengan pergi-pergi busuk jaga itu adab dan Allah ajar Nabi sendiri Allah ajar bila mana Allah nak, nak nak ajar kepada nak ajar Nabi SAW mengaji, nak turunkan wahyu, Allah kata la tu harrik bihi lisanaka li ta'jalabi. mana Nabi tergesa-gesa nak baca balik ayat Quran yang Allah turun, Allah kata stop, jangan. Jangan tergesa-gesa nak baca balik, gerakkan lisan kamu sebab kamu nak rashin. Relax, sabar. Itu juga satu adab buat kita bila mana kita belajar dengan seorang guru. Kita jangan rushing nak tanya satu-satu benda sebelum. Kadang-kadang kita tak dengar pun apa yang dicakap. Tapi kita nak tanya, nak tanya rushing. Kita nak tahu apa yang kita nak tahu. Je. Apa yang Syekh tu ajar kita, kita tak mau tahu. dan Ini semua benda-benda yang sepatutnya talibul ilm. Lebih utama untuk nak amalkan dalam kehidupan dia Dan bila mana kita amalkan, Allah akan tambahkan lagi petunjuk takwa sifat serta takwa wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum Sesiapa yang sentiasa meminta hidayah beramal dengan hidayah taufik daripada Allah Allah akan tambahkan lagi dan Allah akan tambahkan lagi perasaan takwa kepada dia Dan bila mana kita mengamalkan satu ilmu yang kita pelajari itulah cara sebaik-baiknya untuk kita nak ingat dan kita nak hafal sebab itulah kalau para sahabat dulu bila mana dihafal Al Quran, di membaca Al-Quran, Dia tak move daripada 10 ayat ke 10 ayat dan seterusnya, melainkan setelah difaham, melainkan setelah amal Dan itu adalah cara yang terbaik untuk kita nak ingat apa-apa. Kalau kita ulang 10 kali, 11 ke berapa puluh-puluh kali pun, tapi kalau kita tak amal, benda itu tersebut susah untuk anak kita nak hayati. Tapi kalau kita kita amalkan, cuba contoh, saya bagi satu hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, Afshus Salama Bainakum Hukukul Muslim Antara hak-hak orang Muslim itu Antaranya bila mana kita berjumpa, kita bagi salam Mungkin kita dah, kita Kalau kita tak amalkan, kita tak ingatlah Hadis tu, tetapi Bila kita tahu, kita belajar tentang hadis tu Kemudian kita pun jumpa ke orang Kita pergi mall, kita bagi salam, semua tempat Kita bagi salam, mana-mana tempat orang yang kita tak kenal Kita bagi salam, asalkan Contoh kita tengok orang Islam tu, kita bagi salam Benda tu akan ingat lah, lepas tu kita tak lupa Tentang hadis tu sebab tu ulamak dulu tahu juga Antara cara kita nak ingat Al-Quran Bangun semayang witi Sebab bila mana kita semayang witi Kita akan cuba nak mengulang Semayang lah banyak sikit rakaat Ataupun dua rakaat semayang witi ke semayang malam ke Kita semayang tu panjangkan sikit Supaya itulah time untuk kita nak mengulang So kadang-kadang bila kita nak solat ni Kita akan cuba nak ingat betul-betul Berbanding dengan masa kita baca Sebab masa kita baca ni Kita tak ingat kita tengok kita tengok kita boleh citing lah tetapi kalau kita salat, lagi-lagi kalau kita jadi imam, kita akan cuba nak ingat betul, betul Sebab kalau kita tak ingat, kita akan kantor lah dengan makmum. Jadi itu antara cara terbaik untuk kita nak ingat sesuatu, kita amalkan. Dan bila mana kita amalkan sesuatu, benda itulah yang akan membina karakter sebagai talibul ilm. Sebab itulah Allah sebut pada Nabi SAW, Ya ayuhal kumil kumillaila illa qalila. Awal-awal lagi sebelum sebelum Islam ini dikembangkan kepada masyarakat ketika Nabi masih baru lagi menerima wahyu Allah dah perintahkan kepada dia kumil illa qalila bangunlah beramallah walaupun sedikit beramal dan Allah bagi tahu lagi ini semua apa yang Allah puji Nabi Ismail alaihi Allah bagi tahu wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih dan dia daripada kalangan orang yang menggalakkan, menyeru keluarga dia ke arah salat dan zakat, dan Allah meredah dia. Dan Allah bagi tahu juga kepada Nabi Isa alaihissalam, wa ausani bi salat wa zakat ma dumtu hia. Yang mana Nabi Isa bagi tahu Allah berpesan kepada aku untuk nak salat dan zakat sedagi mana aku hidup. Dan ini Allah bagi tahu kepada Nabi Isa ketika dia masih kecil lagi, sebelum lagi dia nak sebarkan wahyu dia diangkat menjadi Rasul tapi bila mana Allah bagi tahu amal maka amal itu adalah something yang sangat penting kalau boleh jangan kita cakap sesuatu yang kita tak amallah melainkan kita cakap tersebut supaya ia nak memperingati diri kita sendiri dulu kita kata aku cakap pesan kat dia supaya benda tu akan aku akan ingat aku akan recall dan sentiasa benda tu aku akan ambil perhatian ketika itulah okey kalau tak, semua apa yang kita cakap, kita pesan pada orang nanti Allah akan tanya Allah akan tanya dan kita tak tahu apa yang kita akan jawab di hadapan Allah nanti Peramallah Dengan apa yang kita tahu Moga-moga kita akan dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini Dan mungkin ada yang dah penat mengantuk kuliah yang panjang Pada pukul 8 tadi So, insya Allah kita sambung lagi dalam sesi yang akan datang Wabil Allah Taufiq wal-Hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya tentang benarkah ahli hadis ini tak faqih maksudnya betul tak orang ulama-ulama yang belajar hadis ni dia tidak bijak, tidak hebat dalam bidang fiqh. Maka kita katakan kita jangan samakan kita hari ini dengan ulama dulu. Kita tak nafikan tak khusus tu ada kepentingannya. Tetapi kita jangan membakul sampah kan Kita mengumumkan satu kenyataan Kemudian kita mengatakan bahawa Ahli hadis tidak faqih Berdasarkan beberapa kisah Beberapa kisah yang Kadang-kadang kisah tu diriwayatkan masa dia muda Dia diriwayatkan contohnya Bila mana orang tanya pada Yahya bin Ma'in Kemudian Yahya bin Ma'in Tak tahu nak jawab Kemungkinan itu pada masa dia muda masih belajar dengan kawan-kawan dia Tetapi tidak bererti Semua ahli hadis tidak faqih itu berdasar kepada orang tu sendiri Kalau kita tengok berapa ramai Ulama-ulama yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahbi dalam siar A'lam An-Nubala Al sebagai Disebut sebagai Muhaddith dan Faqih Al-Muhaddithul Faqih Ramai Al-Zahbi disebut dalam kitab dia Ini disebut sebagai Ahli Hadith Dan dia juga adalah seorang yang Faqih Yang hebat dalam bidang fiqh Sebagai contoh kita tengok Al-Imam Thawr bin Yazid Thawr bin Yazid adalah seorang tokoh ulama' yang besar yang meninggal tahun 153 hijrah satu tahun dengan Ma'mar Ma bin Rashid guru kepada Sufyan Al-Thawri guru kepada Abdullah bin Mubarak guru kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dia adalah seorang tokoh yang disebutkan sebagai muhadith dan dipuji oleh Al-Zahabi sebagai faqih begitu juga kalau kita tengok sebagai contoh Khalaf bin Ayyub Ha, ini nama-nama yang kita semua tak pernah dengar Sebab kita hanya tahu nama-nama yang famous Tapi Khalaf bin Ayyub Al-Hanafi adalah seorang Tokoh yang hebat dalam bidang hadith Yang merupakan guru Kepada Yahya bin Ma'in Ahli hadith yang besar pada zaman Ahmad bin Hanbal Dan dia juga adalah seorang Fukaha yang hebat dalam Fukaha madhab Hanafi al -Hanafi dia. Sebab dia belajar daripada Abu Yusuf Al-Qadhi Anak murid kepada Abu Hanifah Rahimahullah sendiri kalau kita tengok lagi misalnya Ibn Abi Syawarib yang meninggal tahun 261 Hijrah dia juga adalah seorang guru guru kepada Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj dan guru kepada Al-Imam Al-Tirmidhi guru kepada Al-Nasai dan dia adalah seorang tokoh yang dipuji oleh Al-Hafidh Zahabi juga sebagai muhaddith dan faqih Kalau kita tengok lagi misalnya Abu Hudhafa as sahmi perawi murid kepada Al-Imam Malik yang meriwayatkan muatak banyak Abu Hudzafah As-Sahmi meninggal tahun 259 Hijrah. Dan dia juga adalah guru kepada tokoh-tokoh besar dalam bidang hadis, guru kepada Ibnu Majah, guru kepada Ibnu Khuzaimah. Dan dia juga dipuji oleh Al-Hafiz az sebagai seorang muhaddith dan seorang yang faqih. Kalau kita pernah dengar tentang Al-Mas'udi, Al-Mas'udi ni seorang ahli sejarawan yang terkenal lah. Dia ada kitab, -kitab dalam bidang sejarah. Dan dia dipuji al zahabi sebagai Al-Muhaddithul-Faqih Sebagai seorang muhaddith, seorang faqih, seorang ahli bahasa, logawi, seorang yang mutafannin Seorang yang serba boleh al hafidh al Mas'udi yang meninggal tahun 584 Hijrah Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang barangkali kita tak pernah dengar pun nama dia Tetapi mereka ini sebenarnya adalah tokoh yang hebat dalam bidang hadith dan fiqh dalam pada masa yang sama Belum lagi kita sebut ulama yang lebih besar daripada tu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal adalah tokoh yang besar dalam bidang hadith kita pun tahu dia ada mengarang kitab musnad yang berjilid-jilid besarnya dan dia tak ada satu pun kitab fiqh tetapi dia terkenal dalam bidang hadith dan bidang fiqh pada masa yang sama dia seorang tokoh dalam bidang hadith tak ada siapa boleh ignore tetapi orang mengiktiraf dia sebagai seorang yang faqih Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Walaupun orang kenal dia sebagai seorang muhadith yang besar Amirul mu'minin afil hadith Tetapi orang tahu dia sebagai seorang yang faqih Berdasarkan kepada kitab Sahihul Bukhari yang dia ada Al-imam Abu Hatim al-Razi Seorang tokoh yang imam yang hebat dalam bidang hadith juga meninggal tahun 277 Hijrah Kita tahu dia ni imam hadith je Abu Hatim ni Tetapi kita tak tahu dia sebenarnya adalah Ulama yang hebat dalam bidang fiqh pada zaman dia dia ada kitab Al-Jami' Fil-Fiqh, tapi kitab tersebut dah hilang, dah tercicir lah, kita tak ada. Tetapi, kehebatan ni dalam fiqh, diiktiraf oleh para ulama. Al-Hakim, an al naisabur yang mengarang kitab Al-Mustadrak, dia kata Abu Hatim ni sebaris hebat fiqh dia, macam Ahmad bin Hanbal, macam Al-Bukhari. al, al khalil puji Abu Hatim. Dia kata, Abu Hatim ni adalah orang orang alim yang yang faqih tentang perselisihan yang berlaku di antara fuqaha' sahabah dan pada tabi'un dan selepas daripada dia. Walaupun kita kenal dia sebagai ahli hadis mata-mata tetapi dia adalah tokoh yang hebat dalam bidang hadith. dalam bidang fiqh. Ramai para ulama hadith yang kalau kita nak tahu macam Ibnu Hajar rahimahullah yang kita tahu dia hebat dalam bidang hadith. yang banyak menulis kitab, kitab hadith tetapi Ibn hajar juga adalah tokoh yang hebat dalam bidang fikah kalau tak kenapa dia dilantik sebagai qadi sebagai qadi al-qudah di mesir ketika itu sebagai macam ketua hakim dekat tempat tu sampaikan pernah ditulis fatwa-fatwa dia yang muharrarah fatwa yang detail yang dibukukan jadi ajabu dahrin fi fatawa syahr yang mana kitab tersebut dinamakan sebagai ajabu dahrin dalam fatwa yang, yang dikeluarkan oleh dia dalam masa sebulan Yang mengandungi sekitar 300 masalah yang detail al-hafidhimul al Jadi para ulama' dulu Bukannya tak hebat Bidang yang paling dia tak hebat pun Lebih hebat daripada bidang yang paling kita hebat hari ini. Jadi kita jangan mempertikaikan Kita turun umumkan semua muhadis ni tak faqih Kalau nak, nak, nak, nak belajar fitnah kena, kena daripada orang fitnah Jangan ambil daripada hadis mata-mata Memang ada sebahagian yes Sebab kita manusia masa kita terhad. Kadang-kadang kita perlu fokus pada satu bidang, satu tempat, kan? Kita tak boleh jadi doktor, boleh jadi muhaddis, boleh jadi engineer at the same time. Tak mampu kita. Satu so, dalam bidang dalam kalau kita tengok orang yang belajar engineering, memang ada takhusus -takhus dia. Ada dia electrical, ada bidang civil, ada bidang itu dan ini. Orang yang belajar perubatan, sains perubatan, memang ada yang bidang pergigian, ada yang bidang vet, ada yang bidang perubatan medical. Jadi begitulah manusia kita tak mampu nak expert dalam semua benda. Tetapi tak semua para ulama dulu kita nak kata bahawa yang ulama hadis itu bukan fiqh maka itu adalah satu nyataan yang kurang adil walaupun ada sebahagian tetapi ia kurang adil untuk nak kita nak umumkan. Memang mereka tak kurang terkenal dalam bidang fiqh sebab kejaya dia, sumbangan dia, buku-buku yang ditinggalkan kepada kita kebanyakannya dalam bidang yang dibuat. Tetapi tidak menafikan kemampuan yang lain Al-Hakim an-Naisaburi kalau kita kenali sebagai ahli hadis yang mengarang kitab mustadrak, yang banyak kitab-kitab hadith yang dikarang. Tetapi kita tak tahu dia dia dilantik sebagai hakim di Naisabur. Sebab tu dia dinamakan sebagai Al-Hakim. Maka orang yang dilantik sebagai hakim bagikan seorang muftilah. Takkanlah dia tak reti dalam bidang fiqh. Dia pandai dalam hadis mata-mata. Ini satu kenyataan yang kurang adil saya kira. Wallahu ta'ala alam. Adakah termasuk dalam sunnah Nabi bayi dicukur kepala, setelah ditimam baru bayi disukur yep Sebahagian dari sunnah Nabi SAW Bila bayi itu lahir Kita cukup kepala dia Dan ditimbangkan dengan berat Seberat kepala tu, Berapa puluh ringgit lah gram tu, Very, Kata itu sebahagian dari sunnah Betulkah Khadijah isteri Nabi kahwin pada umur 25 tahun sama dengan umur Nabi SAW Siapa ulama' yang menyokong Ini satu isu yang diperselisihkan Kalangan ulama' Bila mana mempersoalkan uh, nama uh, usia Khadijah ketika berkahwin dengan Khadijah uh, ketika berkahwin dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan mentarjihkan bahawa umur dia sebenarnya sama dengan Nabi 25 25 ni ada satu qil ni ada satu pendapat dan pendapat yang masyhur umur dia 40 dan saya tak jumpa satu evidence yang kuat untuk nak menyokong katakan dia muda tetapi saya jumpa satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang menyokong seolah-olah Khadijah is actually older ketika mana berkahwin dengan Nabi. Sebab ketika Nabi SAW dah berhijrah ke ke Madinah, Nabi SAW dah, dah berumur lebih 50 tahun masa Nabi berkahwin dengan Aisyah pun. Dan kalaulah katakan 50 tahun tu Khadijah at the same time kalaulah katakan masih hidup sama umur Nabi SAW, maka dia bukanlah terlalu tua nak diumpamakan tetapi bila mana khadijah meninggal dalam keadaan yang lebih tua daripada nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang saya saya saya rasakan apa yang aisyah sebut pada nabi ketika nabi SAW, ketika aisyah jeles nabi sallallahu sebut asyik dok ingat kat khadijah kalau tak silap saya tentang bila mana adik kepada khadijah datang nak jumpa dengan nabi nabi dengar suara dia dia seolah cakap Uh, eh macam suara khadijah sebab gaya suara dia gaya dia minta izin lebih kurang sama jadi aisyah rasa jelas kemudian dikatakan dalam mafhum dia macam tak ada perempuan lain selain daripada perempuan yang dah tua yang gigi dah tercabut tu so, seolah macam nak dia, dia bagi dia, dia nak bagi tahu yang dia, dia dia nak perli khadijah dengan bagi misal khadijah ni sebagai wanita tua jadi kalaulah kata mesti dia di apa yang yang diketahui tentang Khadijah ketika mana dia meninggal seolah masa tu dia lebih tua. Kalau kalau umur ketika dia meninggal tahun ke-10, tahun Nabi susulan dah 50 tahun. Kalaulah dia 25 tahun maksudnya memang dia dah sampai ke stage yang very old lah juga dan duit kod yang mungkin sesuai lah dengan perumpamaan Aisyah sebut tentang gigi-gigi itu Jadi wallahu taala ala alam dari sudut uh, tarjih antara kedua-dua pendapat ni eh, masih lagi ada murajihat antara pertimbangan antara satu dalil dengan satu yang dalil yang lain Wallahu a'lam. dia tak mustahil benda tu tak mustahil tetapi maksudnya umur 40 lebih masih lagi boleh melahirkan anak taklah tak tak tak boleh dari sudut uh, sains pun boleh je nak melahirkan anak walaupun ada risk kalau kata anak anak yang Nabi SAW melahirkan selepas Khadijah umur 40 tahun sebelum di umur 50 tahun uh, still ada potensial selagi tak monopause bolehlah untuk nak melahirkan anak walaupun ada risk dan kita pun tahu anak-anak Nabi SAW semuanya dilahirkan daripada Khadijah SAW kecuali Ibrahim yang dilahirkan daripada Maria. Jadi kat situ tak boleh nak kata no at total secara tak juga dan benda tersebut sebab masih riwayat sejarah yang ber berkhilaf antara ini. Itu hanya jadi timbangan saja. Tetapi bukan bukannya satu benda yang qat'i satu benda yang pasti sebab bukan mustahil ramai je orang-orang sekarang kita tengok orang-orang putih pun melahirkan anak ada pun banyak yang umur 40 dah tua-tua baru nak kahwin ada jugalah jadi tak benda tersebut tak mustahil wallahu alam jadi insya-Allah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang billahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh